Pista 16 Problema cea mai apric disputată rămâne însă legătura dintre comunitatea de la Cumran și creștinismul primitiv. Donini este de părere că Nu se poate să nu ai impresia că identificarea membrilor comunității Noie Alianțe de la Cumran cu esenienii a fost acceptată cu atât entuziasm de majoritatea cercetătorilor, mai ales pentru a propune o soluție comodă, care să-i elibereze de obsesia analogiilor insistente și descumpănătoare cu mișcarea creștină la originile sale. Care sunt, așadar, analogiile insistente și descumpănitoare dintre concepțiile și practicile comunității de la Cumran și creștinismul timpuriu? Ele constau în primul rând din următoarele concepții și ritualuri mai importante. 1. Concepții mesianice se va ivi un conducător care, în fruntea fiilor luminii, va învinge pe fiii întunericului, întronând dreptatea pe pământ. Este a doua venire a învățătorului dreptății. 2. Concepții escatologice Așteptarea sfârșitului vremurilor a ultimelor zile ale împărăției răului, urmate de înnoirea pământului. 3. Credința că învățătorul dreptății mediază între Dumnezeu și oameni. Cu privire la această din urmă concepție, Donini observă. În timp ce în Vechiul Testament mântuirea era doar rezultatul credinței în Dumnezeu, credința în învățătorul dreptății este suficientă spre a asigura o nouă stare de mântuire. Și cercetătorul italian conchide. Suntem în fața unui salt calitativ în istoria iudaismului, cu alte cuvinte, deja în plină ideologie creștină. 4. Botezul Spălarea rituală simbolizând purificarea prin apă, a cărui eficacitate este garantată prin faptul că trebuie însoțită de o dispoziție sufletească de sinceră adeziune. 5. Mărturisirea păcatelor, care însă nu se făcea unui preot ținut să păstreze secretul confesiunii, ci în momentul intrării în comunitate, de față cu întreaga adunare, practică pe care o găsim și la comunitățile creștine în secolele al doilea și al treilea. 6. Masa luată în comun, la care un preot binecuvântează prima îmbucătură de pâine și prima sorbitură de vin. 7. Renunțarea la bunurile private care, după o perioadă de noviciat, trec în patrimoniul comunității, practică întâlnită și în cadrul creștinismului primitiv. În general, cumranienii propovăduiau o viață în sărăcie, aceasta fiind o caracteristică a ideologiei lor. Publicarea acestor materiale din Statutul Comunității de la Cumran, precum și din așa zisul sul al războiului, descoperit tot în prima peșteră, a stârnit discuții înverșunate care uneori au căpătat chiar un caracter polemic. Deosebirile de vederi se manifestau chiar în sânul aceleiași comisii. Astfel, profesorul John Allegro, membru al comisiei care se ocupa cu interpretarea și publicarea miilor de fragmente găsite în peștera a patra de la Cumran, unde s-a descoperit și statutul, acordând în 1956 un interviu posturilor britanice de radio, BBC, declarase că, din examinarea unor texte inedite, părea să rezulte că învățătorul dreptății suferise martiriul, se probabil răstignit și apoi reapăruse într-un fel oarecare credincioșilor săi, în tocmai ca în legenda lui Isus. Încheiat citatul. Declarația a provocat protestul colegilor săi din comisia, din care făceau parte și clerici, care, într-o scrisoare deschisă trimisă ziarului The Times, i-au cerut să retracteze interpretarea pasajelor citate în sprijinul afirmației sale. Profesorul Allegro nu numai că n-a retractat cele afirmate, dar le-a și întărit într-o lucrare mai amplă, The Dead Sea Scrolls, publicată în același an, 1956, în prestigioasa colecție Penguin Books. Discuțiile în jurul concepțiilor și ritualurilor noii alianțe, precum și a învățătorului dreptății, care ar fi murit pentru ideile sale cu cel puțin 100 de ani înaintea lui Isus Hristos, au continuat și continuă de peste un sfer de veac. Încă din 1950, în data după apariția primei ediții a comentariului la cartea lui Habacuc, profesorul Dupont Summer de la Sorbona afirmase că manuscrisele de la Marea Moartă marchează începutul unei adevărate cascade de revoluții în studierea Bibliei și că Iisus Hristos, în forma în care ni se înfățișează în cărțile Noului Testament, este în multe privințe o uluitoare reîntruchipare a învățătorului dreptății. Iar cunoscuta revistă engleză The Illustrated London News publica în 1955 un articol în care arheologul Lancaster Harding, unul dintre conducătorii săpăturilor de la Kirbet Cumran, afirma, citat, Ioan Botezătorul a fost mai mult ca sigur esenian și este probabil că el... A studiat și a lucrat în aceste încăperi. Mulți oameni de știință presupun că însuși Cristos a învățat câtva timp împreună cu esenienii. Dacă lucrurile stau așa, atunci acest mic edificiu, este vorba de clădirea de la Kirbet Cumran) reprezintă ceva unic, deoarece este singurul dintre toate antichitățile iordaniene care a rămas neschimbat și a fost neștiut până astăzi. Încheiat citatul. Articolul a stârnit un mare interes și a provocat o avalanșă de scrisori din partea cititorilor, astfel că redacția a revenit cu noi materiale sub un titlu senzațional. Locul unde au fost scrise și ascunse manuscrisele biblice de la Marea Moartă și unde poate au învățat Hristos și Ioan Botezătorul, ruinele de la Chirbet Qumran, fotografiate din aer cu descrierea lor detaliată. Cam în aceeași vreme, William Albright declara într-o conferință ținută la radio, citat, Vedem în unele privințe o asemănare uimitoare între purificarea sau răscumpărarea prin apă a esenienilor și începuturile baptismului cu Ioan Botezătorul. Iar în Statele Unite, în cadrul unei discuții publice, profesorul Fremantl formula pentru prima dată ipoteza nu cumva cei 18 ani enigmatici din viața lui Isus Hristos, între vârsta de 12 și 30 de ani, asupra cărora evangheliile păstrează o tăcere totală. Ea petrecut în mănăstirea de la Cumran, cât despre vechea noastră cunoștință, mitropolitul Mar Atanasie a afirmat nici mai mult, nici mai puțin că manuscrisul cărții prorocului Isaia, provenit din prima peșteră și aflat în posesia sa, a fost folosit de Iisus Hristos în persoană. Amusin spunea, după o asemenea publicitate, nu e de mirare că prețul sulurilor a săltat. Și astfel, descoperirea întâmplătoare făcută de păstorul Mahomed Edib a dus la discuția adesea pătimașe legate de una dintre cele mai controversate probleme din istoria religiilor, problema originii și a izvoarelor creștinismului. În cadrul acestor discuții la care participă istorici, teologi, filologi, paleografi, arheologi și publiciști de cele mai diferite nuanțe, se fac simțite trei orientări care s-au conturat pe măsura descifrării și studierii textelor a acumulării materialului faptic. În primul rând, sunt manuscrisele de la Cumran și literatura Noului Testament, Adepților ipotezei enunțate de Dupont-Summer, oameni de știință și publiciști, li se spune radical sau agnostici. Pe aceștia, Millard Baraus îi caracterizează astfel. Unii sunt de părere că istoria lui Cristos și fapta sa expiatoare sunt pur și simplu repetarea exemplului pe care îl putem găsi în manuscrisele de la Marea Moartă. După câte știu, niciun savant competent nu s-a exprimat într-o formă atât de categorică. Dar aceasta este concluzia ce se degajă din diferitele lor afirmații. Și tocmai ideea aceasta i-a derutat cel mai mult pe credincioși și a entuziasmat pe necredincioși. Încheiat citatul. La rândul său, Edmund Wilson socotește că apariția creștinismului trebuie înțeleasă pur și simplu ca un episod din istoria omenirii, iar nu ca o dogmă și o măsură mai mare decât Betleemul și Nazaretul, lagănul creștinismului. Un alt radical, John Allegro, socotește comunitatea de la Cumran o așezare eseniană, în mijlocul căreia a trăit Ioan Botezătorul și unde a luat naștere creștinismul, care a adoptat modul de viață al sectei, statutul, multe din doctrinele ei și, fără îndoială, o mare parte din frazeologia care abundă în Noul Testament. Aceeași părere o împărtășește și Davis, care identifică obștea de la Cumran cu esenienii și arată că respectiva obște are trăsăturile unei secte creștine primitive. Cu totul alta este opinia teologilor ortodoxi și a clericilor, care în interpretarea dată de radicali conținutului manuscriselor văd o subminare a tezei fundamentale a bisericii creștine privind esența divina lui Hristos și unicitatea revelației sale. Cum observa Amuzin, numai la gândul că noile manuscrise pot să știrbească într-o anumită măsură pretențiile bisericii la originalitatea absolută a lui Hristos și a învățăturii sale și să arate că multe idei creștine au fost împrumutate din doctrina unei secte necunoscute, care a existat cu mult înaintea lui Hristos și ai cărei adepți au trăit chiar în aceeași regiune unde, conform tradiției evanghelice, a propovăduit Ioan Botezătorul și s-a botezat însuși Hristos, clericaliștii s-au tulburat. Încheia citatul. De aceeași părere este și Donini. În mijlocul tăcerii perseverente a unor oameni de știință italieni care continuă să privească această temă ca un domeniu rezervat lumii ecleziastice, în paginile cotidianelor de mare tiraj și ale săptămânalelor ilustrate, se face auzit din când în când glasul savanților teologi și al ziariștilor clericaliști. Ei sunt îngrijorați ca nu cumva studierea textelor recent descoperite să zdruncine din temelie concepția admisă despre istoria comunităților creștine primitive. Încheia citatul În general, clericaliștii se străduiesc să minimalizeze asemănările dintre creștinismul primitiv și comunitatea de la Acumran. Iezuitul Pietro Boccaccio de pildă, deși recunoaște asemănarea dintre învățătorul de la Acumran și cel din Evanghelii, afirmă că Isus îi era superior învățătorului noii Alianțe prin autoritatea sa divină. Citat. În timp ce credința în învățătorul de la Cumran nu i-a putut izbăvi pe discipolii săi, Isus a fost mântuitor tocmai pentru că el însuși era Dumnezeu. Încheia citatul. Teologul Jean Danielu, profesor de istoria creștinismului la Institutul Catolic de la Paris, Admite apartenența lui Ioan Botezătorul la obștea de la Cumran și chiar creștinarea esenienilor, după anul 70 era noastră, dar consideră că Hristos era străin de lumea eseniană. Vederi asemănătoare împărtășește și Baraus, care le expune însă cu multă prudență, evitând formulările categorice. În sfârșit, a treia categorie o formează adepții așa numitei orientări liberale sau istorice, care ocupă o poziție oarecum intermediară între radical și clericaliști. Firește că aceste denumiri sunt convenționale și poate că nu totdeauna bine alese, dar încetățenite în cele peste trei decenii de studii, discuții și controverse în domeniul noii discipline care este cumranologia. Creștinismul nu a putut să se nească din vid. Este premiza de la care pornesc adepții metodei liberale, care, potrivit lui Amuzin, își îndreaptă ascuțișul polemic al cercetărilor lor, nu atât împotriva orientării ortodoxiste, cât mai ales împotriva celei radicale. Ei se străduiesc să împace caracterul istoric al creștinismului, care admite existența unor precursori depistați și identificați în mod științific, cu postulatul imuabil al bisericii despre originea acestuia. Încheiat citatul. Poziția liberalilor a fost precizată de către William Albright la consfătuirea consacrată problemelor de cumranologie, 1956. Citat. Astăzi suntem nevoiți să recunoaștem ca fapt istoric că multe elemente din practica religioasă a primilor creștine ai Noului Testament au fost împrumutate din practica corespunzătoare a esenienilor. Aceasta este îndeosebi valabil în ce privește organizarea comunităților creștine primitive cu tendința lor spre proprietatea comună, cu urmele unui sistem de conducere în fruntea căruia se găseau 12 persoane alese, etc., Doi ani mai târziu, într-un articol apărut în The Herald Tribune Book Review, Albright scrie că, actualmente, într-adevăr, toți savanții creștini, cu excepția unui grup restrâns de ortodoxi, recunosc importanța principiului continuității istorice. Pe o poziție analogă se situează și alți cercetători, Frank Cross, de pildă, consideră comunitatea eseniană de la Cumran ca o predecesoare a ideologiei și formelor organizatorice creștine și, pe Ioan Botezătorul, ca o punte de legătură între Cumran și creștinism. În același timp, Albright, Cross, Brownlee, Barrows și ceilalți cercetători de orientare liberală după ce admite existența unei legături de continuitate între creștinism și unele mișcări religioase precursoare, afirmă că, spre deosebire de toate curentele religioase anterioare, creștinismul are o calitate principal nouă și anume că a fost consfințit prin persoana divina a întemeietorului său. Sunt ferm convins, arată Baraus, că apariția istorică a lui Dumnezeu în chipul lui Isus din Nazaret, trebuie să constituie piatra unghiulară a oricărei credințe, dacă ea este într-adevăr creștină. Încheiat citatul Orientarea acestor cercetători este așadar limpede. Chiar dacă organizarea socială și ritualurile comunităților creștine primitive nu sunt originale, esența divină a creștinismului și fapta sa expiatoare dau noi religii caracterului specific, Diferite de cele ale religiilor anterioare. Este de fapt o pledoarie pentru caracterul peremptoriu și imoabil al dogmelor bisericești. În lumina celor de mai sus se desprind câteva concluzii care, după părerea noastră, pot fi sintetizate astfel. 1. Analiza textelor cuprinse în manuscrisele de la Marea Moartă nu infirmă teza că creștinismul reprezintă un fenomen calitativ nou în istoria religiilor antice, teză unanim recunoscută inclusiv de știința marxistă. Înlocuind treptat religiile a numeroase triburi și popoare, sfărâmând barierele sociale, etnice și statale, creștinismul a devenit o religie universală și în această calitate a putut deveni religia Imperiului Roman. 2. Creștinismul s-a născut în sânul iudaismului pentru că dintre religiile tuturor popoarelor care alcătuiau Imperiul Roman era singura religie monoteistă care afirma caracterul unic și universal al lui Jehova, Iave. Din studiul manuscriselor de la Marea Moartă se desprinde ca o ipoteză plauzibilă în lumina analogiilor de concepții și ritualuri o relație directă între creștinismul pe cale de formare și comunitatea iudaică de la Qumran, care avea unele trăsături caracteristice ale sectei esenienilor. 3. Informațiile furnizate de manuscrisele de la Marea Moartă ilustrează nu numai mediul istorii concret și atmosfera spirituală în care au luat ființă primele comunități creștine, dar aduc unele date noi, cum sunt cele despre învățătorul dreptății, a cărui figură nu este menționată în vreun alt izvor cunoscut. Cât despre figura lui Ioan Botezătorul, care ar fi condus o răscoală pentru răsturnarea stăpânirii romane, și a lui Isus Hristos, manuscrisele studiate până acum nu sunt concludente în privința legăturilor lor cu comunitatea de la Cumran. Acel Isus, fiul lui Pandira, menționat în Talmud și în scrierile Caraimilor, nu poate fi deocamdată identificat, numele Iosua fiind foarte comun la iudei. 4. Problema locului ocupat de comunitatea de la Cumran în istoria iudaismului și mai ales a creștinismului va constitui încă multă vreme obiectul unor cercetări. În același timp, manuscrisele de la Marea Moartă aduc contribuții importante la istoria altor religii și curente religioase, cum sunt Mandeismul și Islamismul, de asemenea, a unor secte, esenienii, caraimii și așa mai departe. 5. Manuscrisele de la Marea Moarte pun la dispoziția științelor istorice noi izvoare autentice pentru studierea mișcărilor social-politice și ideologice din Palestina și Siria, cunoscute până acum numai din relatările unor surse literare mai recente și, în mare parte, tendențioase. Manuscrisele de la Cumran constituie izvoare pentru Iudeea secolului al doilea era noastră, cele de la Vadim Murabat pentru perioada celei de-a doua răscoale antiromane din anii 132-135, iar alte manuscrise constituie primele documente autentice din secolele 1-2 era noastră, referitoare la viața economică și administrativă a iudei între cele două răscoale antiromane. 6. Diferite științe și discipline găsesc în textele manuscriselor de la Marea Moartă un rodnic teren de cercetare, filologia, lingvistica și paleografia, grafia și tehnica scrisului, ortografia, lexicul și sintaxa limbii vorbite în acea epocă, istoria și evoluția alfabetului, istoria dreptului, relațiile dintre practica juridică din Palestina și dreptul babilonian și cel egiptean geografia și toponimia, date despre numele proprii de locuri a pe oaze ale Palestinei din perioada biblică și cea romană, etc. Dintre cele 40.000 de fragmente de manuscrise descoperite în regiunea Mării Moarte, s-a publicat până acum, la trei decenii și jumătate după primele descoperiri de la Wadi Qumran, foarte puțin, iar din ceea ce s-a publicat, nu totul a fost suficient studiat. Mare parte a manuscriselor se află abia în curs de descifrare și editare. Nu este deloc exclus, ba este chiar probabil, că printre miile de fragmente ce și-așteaptă rândul la editare, să se afle și unele care vor aduce date noi, completând imaginea noastră despre primele comunități creștine, poate că și despre Ioan Botezătorul Isus Hristos și alte personaje din Noul Testament, pe care nu le cunoaștem decât sub forma prezentată de textele canonice. Despre aceste manuscrise inedite, Frank Cross, unul dintre specialiștii competenți care lucrează la descifrarea și editarea lor, spune Printre ele sunt multe de o importanță revoluționară. Numeroase teze pe care astăzi suntem nevoiți să le improvizăm cu ajutorul unor combinații complicate din diferite fragmente mărunte și petice de izvoare, se vor contura automat atunci când vom avea în fața ochilor întreaga culegere vastă a manuscriselor. Câteva documente noi ne vor permite să spulberăm o serie de absurdități și afirmații născocite puse în circulație de literatura de categoria a doua consacrată cum ranului. În felul acesta, oamenii de știință vor fi scutiți de povara controverselor neîncetate sau, mai bine zis, vor dobândi gaz pentru discuții serioase. Încheat citatul. Pentru toate aceste motive, manuscrisele de la Marea Moartă își merită pe deplin aprecierea de cea mai importantă descoperire arheologică din perioada postbelică. Descifrarea lor a dezvăluit că peșterile de la Cumran și Vadim Murabat ascundeau o uriașă bogăție de versiuni mai vechi ale lucrărilor biblice, care au îmbătrânit cu 13 sau 14 veacuri data constituirii tradiției manuscrise a Bibliei și în același timp au așezat pe o bază științifică istoria textelor biblice. Studierea acestor manuscrise creează posibilitatea reconstituirii textului inițial și autentic al cărților biblice, care a străbătut un drum lung și sinuos de evoluție literară. În deceniile care s-au scurs de la senzaționala descoperire a lui Mahomed Edib, s-au făcut multe în această direcție, iar pentru deceniile ce vor veni, rămân și mai multe de făcut, fiindcă manuscrisele de la Marea Moartă își dezvăluie numai treptat și a nevoie, cu zgârcenie parcă, tainele pe care le-au păstrat vreme de milenii în ascunzișurile peșterilor.